Bigarren testua Merkatari txikiek erosle konektatuarekin konektatzeko bideak landu behar dituzten lau uste dut pilar zorriak Guk erosteko modua aldatu dugu, baina den askok oraindik ez dituzte bere egin digitalizazioa eta alakoak Egin beharreko horiek, gainera, sumeak eta arrezak izan nahi tezkela aspin du Ez dute zertan teknologia sofistikatuetan oinarritu. Euko irakasleak bere arrandegiaren getxoko ibaigane ganea arrandegiaren adibidea du erakuzgarri. Ala nahi duen bezeroak, whatsappez bideoa jasotzen dugu izero arrandegiak egun horretan duen erakuzbaiaren irudiekin. Produktuak erakusten izkigute, prestioak. Zuk bide beretik enkargo egin dezakezu eta geroago geroagotendatik pasatzen zaenean poltzaile da pres duzu. Erossketa bideo horre balio du urrengo egun baterako arraina enkargatzeko, Baina erosketa ipultzigurako aukera ere eman dezake, bideoan antxoa fresko freskoak ikusi eta okeelazerraren asnoa baztertu baiitzitzakezu. Ez da gozartan guztietan egon, Baina sare soziallak saltokkientzat erakusleioa proposak izan daitezkela uste du zorriak. Beti ere, behar bezala erabiltzen badira. Adibidez urriko egun nepel batean Lumazko anora lodien irudiak bidaltzeak eztuzentzuan dirik. Jokabide egokiak ikasi behar dira. Adibidez, nola atera argazki on bat. Salzaile txikiek herrimenta horiek probatzen hasten direnean, ikusten dute sare sozialak erabiltzea uste baino arrazaguaa eta intuitiboa izan daitekeela. Ekonomia irakasleak argi dauka, teknologiak pertsonen arazoa konpontzen baldin baditu ongi hartua izango da, eta aldi berean oso lagungarria izan daiteke negozioak kudeatzeko.